А тут кобзарі швендюють поміж людьми, іграють грають на кобзах, на бандурах, де співають усяких пісень. Пробираючись проміж купами, надивився Петро усячини. Оце тут буде юрба, що знай танцюють та сміються. Побравшись у боки, вибивають під бандуру гопака веселі і злидні, а коло їх повитягувавши шию, стоять кругом та дивляться, чудуючись, наче не вертеп або що. А там стоять, збившись у купу, понурі голови, потупивши очі, похилившись на киї або на косовища, старі гольтяпаки слухають кобзаря. І грає він їм, сидячи посеред, підобгавши ноги, як ляхи Україну плюндровали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 що іще раз стає за Україну, супротив її ворогів і дарує мирові волю. Минаючи і тих, що скачуть, і тих, що плачуть, Петро протоплявся вже далі. Чи не вздрить червоних жупанів запорозьких? Що глибше в кут, то вже був люд одягніший. Були тут уже й міщани, в величаках і в синіх каптанах. Було і городове козацтво в блакитних да в зелених жупанах, а кармазинні шаровари або жупан запорозький, хоч би один. Дійшов він і до самого коша, до віщового раднього місця. Тут скрізь було вирівняно і посипано піском гарно, не видно було ні дивних печей, ні бочок, ні возів з припасами, тільки козацькі намети кругом стояли. І сюди, і туди, і вздовж, і впоперек знай знаєш, люди. Гомін такий, як у тих бджіл, ульні. Тепер тільки постеріг Петро, що запорозці тут не одрізнялись одежею від простої сіроми. Знати їх було а по-довгому оселецю з-під шапки, да по шаблях і пістолях. Шаблі і пістолі були в деяких дорогі зупинився Зупинивсь і розглядає добрих молодців, чи не вздрить Кирила Тура. Аж дивиться, іде з боку чоловік середнього росту й віку, а за ним і по боках його Ціла юрба усякого люду, і запорожці, і городове козацтво, і міщане, і прості мужики речкосії. Іван Мартинович, Іван Мартинович, знай круг його гукають. Петрой постеріг, хто се такий, і почав придивлятись, що там за Брюховецький. Що ж? Він думав, що цей пройди світ і зробився тепер таким паном, що й через губу не плюне. Думав, що весь у золоті та в блаватасі. Аж де тобі? Чоловічок сей був у короткій старенькій свитині, у полотняних штанях, чоботи шкапові, попротоптувані, і пучки видно. Хіба по шаблі можна б догадуватися,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 а як придивися, то наведу в його щось, наче ще й приязне, так би, здається, сів із ним, да погуторив, де про що добре, да мирне. Тільки очі були якісь чудні, так і бігають, то сюди, то туди, і, здається, так усе й шигають із-під тишка чоловіка».